Джулія Квін, Бріджертони, Книга третя, Пропозиція джентльмена Розділ четвертий. Декілька учасників балу маскараду повідомили авторці цих рядків, що бачили Бенедикта Бріджертона в товаристві невідомої пані в сріблястій сукні. Але як не намагалася авторка цих рядків, вона так і не змогла дізнатися, хто ця таємнича незнайомка – і якщо авторці цих рядків не вдалося це з'ясувати, будьте впевнені, це не вдасться нікому. Свідки новини від леді Уиселдаун, 7 червня 1815 року. Вона поїхала. Венедикт стояв на тротуарі перед Бріджертон Хаусом, озираючись на всі боки. Вся гросве Норсквер була загачена каретами. Вона могла бути в одній із них, а могла причаїтися десь осторонь перечікуючи потік транспорту, щоб перейти на інший бік. А могла бути в одній із трьох карет, яким вдалося вибратися з вуличного затору і звернути за кут. Але так чи інакше її ніде не було видно. Бенедикт готовий був придушити леді Данбері, яка, прицвяшивши його ногу до підлоги своєю безглуздою тростиною, змусила стояти і слухати її думку щодо маскарадних костюмів гостей. На той час, як йому вдалося звільнитися від настирливої бабусі, таємнича незнайомка вже зникла у бокових дверях танцювального залу. А він знав, що зустрічатися з ним не входило до її планів. Венедикт енергійно вилаявся собі під ніс. З жодною з дівчат, яких сватала йому мати, а їх було безліч, ніколи він не відчував такої повної спорідненості душ, як із таємничою незнайомкою в сріблястій сукні. З самого першого моменту, як він її побачив, точніше ще до того, як він її побачив, коли він тільки відчув її присутність. У душі виникло радісне п'янке почуття, якого він не відчував уже багато років. Було таке відчуття, ніби він зовсім юнак, перед яким простягається все життя, сповнене радісних надій та щастя. І водночас Бенедикт знову вилаявся, але цього разу від жалю. І в той же час він навіть не знає, якого кольору її очі. Точно не Карі, у цьому він впевнений. Однак у примарному світлі свічок він так і не зміг визначити, блакитні вони чи зелені, світло Карі чи сірі. І це чомусь здавалося йому найжахливішим. Це мучило його, не давало спокою. Кажуть, очі – дзеркало душі. Якщо він і справді знайшов жінку своєї мрії, з якою він зможе створити родину – і зв'язати своє майбутнє, значить він просто зобов'язаний знати, якого кольору в неї очі. Знайти її буде непросто. Завжди важко відшукати людину, яка не бажає, щоб її знайшли, а це якраз такий випадок. Ключів до розгадки її таємниці в нього ніяких немає. Декілька опущених зауважень про те, що вона читає плітки від Леді Висолдаун і... Погляд Бенедикта впав на рукавичку, яку він, як і раніше, стискав у правій руці. Він забув про неї, коли мчав слідом за таємничою незнайомкою через увесь танцювальний зал. Він підніс її до носа і вдихнув її запах. Проте на свій подив виявив, що вона пахне не рожевою водою і милом, як таємнича незнайомка, а пилом. Наче ця дрібниця пролежала десь у скрині не один десяток років. Дивно. Чого це їй одягати стародавню рукавичку? Бенедикт покрутив її в руці, ніби це могло навести його на якусь думку. І раптом у очі йому впали крихітні літери, вишиті біля самого краю. СЛГ -Е, – чиїсь ініціали. Але чиї вони? Її чи ні? І фамільний герб – він такого не знає. А от мати, мабуть, може знати. Мама про такі речі все знає. І є Надія, що якщо вона впізнає герб, то може сказати, кому належать ініціали С.Л.Г. Бенедикт відчув, у душі спалахнула іскорка Надії. Він знайде її. Знайде і зробить своєю. Інакше й не може бути. Усього півгодини знадобилося Софі для того, щоб повернути собі колишній звичний непоказний вигляд. Вона зняла сріблясте плаття, блискучі серешки, розпустила волосся... Акуратно поставила туфлі-арамінти, прикрашені трояндочками з фальшивих діамантів, назаду шафу, віднесла до кімнати розамунт і поклала на туалетний столик служниця. Після цього п'ять хвилин масажувала обличчя, щоб зникли сліди, залишені маскою. І ось тепер Софі виглядала так само, як завжди, перед тим, як лягти в ліжко. Волосся заплетене в косу, на ногах теплі панчохи, щоб не замерзнути вночі. Якщо буде прохолодно. жалюгідна, простакувата дівчина, на яку нізащо не звернеш уваги, казкова принцеса зникла без сліду. І що найсумніше, зник і її прекрасний принц. Бенедикт Брічертон виявився саме таким, яким його описувала леді Віселдаун, гарним, сильним, витонченим, загалом межа мрій будь-якої дівчини, проте їй про нього не мріяти такі чоловіки, як Бенедикт Брічертон не одружуються на позашлюбних доньках графа та його покоївки. Але увесь сьогоднішній вечір він належав їй, і цього має бути достатньо. Софі взяла маленького іграшкового песика, який був у неї з дитинства. Вона зберігала його всі ці роки як нагадування про більш щасливі часи. Зазвичай він стояв у неї на туалетному столику, але зараз їй чомусь захотілося, щоб він був ближче, залізши під ковдру, Софі згорнулася клубочком і притиснула до себе песика, а потім міцно заплющила очі і закосила губу, щоб не розплакатися. Але зрадницькі сльози потекли по щоках і закапали на подушку. Мала бути довга, безсонна ніч. Пізнаєш? Сидячи у вітальні, милій кімнаті в бежево-рожевих тонах, Бенедитт Бріджертон простягнув матері рукавичку – Єдину ниточку, що поєднувала його з таємничою незнайомкою в сріблястій сукні. Вайолет Брічертон взяла рукавичку. Уважно глянула на герб і вже за секунду промовила. Пенвуд. ти маєш на увазі графа Пенбуда?» Вайолет кивнула. Літера «Г» означає «Ганінгворд». Якщо мені не зраджує пам'ять, цей титул нещодавно пішов із родини. Граф помер бездітним років 6-7 тому і титул перейшов до його далекого родича. «До речі, я хочу тобі нагадати», – додала вона, несхвально похитавши головою, «що вчора ти забув потанцювати з пенелопою Фезерінгтон. Добре, що твій брат тебе врятував, потанцював із нею замість тебе». Насилу придушивши роздратування, Бенедикт продовжував розмову на цікаву для нього тему. «І хто ця? СЛГ?» – Вайолет підозріливо примружилася. «А чому це так тебе цікавить?» «Я не сумнівався, що ти ні за що просто так не даси відповіді на запитання. Тобі обов'язково знадобиться задати своє», – зітхнувши, промовив Бенедикт. «Ти ж мене знаєш», – пирхнула Вайолет. Бенедикт ледве стримався, щоб не підвести очі до стелі. «То кому належить ця рукавичка, Бенедикте?» – спитала Вайолет, і коли він не відповів, поспішно продовжувала. «Можеш мені все розповісти?» «Ти ж знаєш, я і так усе з'ясую. Але тобі ж буде набагато краще, якщо я не розпитуватиму сторонніх людей». Бенедикт зітхнув. І не сам це розумів, доведеться їй все розповісти. Або принаймні майже все. Найменше на світі йому хотілося ділитися своїми міркуваннями з матір'ю, яка не залишала надію його одружити. І якщо зараз він розповість про свою таємничу незнайомку – Мати, напевно, уявить, що надії її справджуються. Але нічого не вдієш. Якщо він хоче знайти жінку, яка вразила його уяву, доведеться піти на цей крок. На маскараді я зустрів одну дівчину, нарешті сказав він. Вайолет захоплено заплескала в долоні. Невже? Саме через неї я й забув потанцювати з панелопою. Вайолет мала такий вигляд, що вона зараз помре від захоплення. І хто ж вона? Одна із дочок Пенвуда? Вона насупилась. Ні, це неможливо. Він не мав дочок, але було дві падчерки. Вона насупилась іще сильніше. Хоча, мабуть, мені пі на думку не спало. М -м Про що це ти? Наморщивши чоло, ваяли, схоже, намагалася підібрати відповідні слова, що давалося їй важко. Бачиш, я нізащо не подумала б, що ти можеш зацікавитися однією з них. Але якщо це сталося, – продовжувала вона засіявши, – я можу запросити вдову графиню на чай. Це найменше, що я можу зробити. Бенедикт хотів щось сказати, але, помітивши, що мати знову спохмурніла, запитав. – Ну, що ще, мамо? – нічого, – відповіла Вайолет, – ось тільки. – Та кажи ж, мамо, просто мені не дуже подобається вдова графиня, – Вайолет слабо посміхнулася. Мені вона завжди здавалася холодною та амбітною. Де хто і тебе може назвати амбітною мамо?» – зауважив Бенедикт. Вайолет невдоволено скривилася. Амбіції і амбіціям різниця. Я, наприклад, дуже хочу, щоб усі мої діти щасливо одружилися і вийшли заміж. Але я нізащо не видаватиму свою доньку за 70-річного старця тільки тому, що він герцог. А вдова графиня це зробила. Бенедикт не міг пригадати, щоб який сімдесятирічний герцог нещодавно одружився. Ні, зізналася Вайолет, але зробила б, в той час як я Мати величним жестом вказала на себе, і Бенедикт ледве стримав усмішку. Я б дозволила своїм дітям одружитися з жебраками, аби вони були щасливі. Бенедикт здивовано підняв брови. Звичайно, за умови, що ці жебраки дотримувалися б суворих моральних правил. І не відлинювали від роботи. Ні ледарів, ні розпусниць я не потерпіла б. Бенедикт, щоб не розсміятися матері в обличчя, так томно кашлянув у хостку. Але можеш не прислухатися до моєї думки, схаменулась Вайолет, скоса глянувши на сина і легенько стукнувши його по руці. Ну що ти? – поспішно промовив він. Злегка усміхнувшись, Вайолет продовжувала. «Я зможу приховати свої почуття до вдови графині, якщо тобі сподобалася одна із її дочок». Вона з надією поглянула на сина. «Яка ж із них тобі сподобалася?» «Поняття не маю», – зізнався Бенедикт. «Я так і не впізнав її імені. У мене залишилася лише її рукавичка». Вайолець суворо подивилась на нього. «Я навіть не збираюся тебе питати, звідки у тебе її рукавичка». «Запевняю тебе, нічого поганого між нами не сталося!» Обличчя Вайолет висловлювало крайній сумнів. «У мене надто багато синів, щоб цьому повірити!» «Повернімося до ініціалів», – нагадав Бенедикт. Вайолет знову глянула на рукавичку. «Досить стара», – зауважила вона. Бенедикт кивнув. «Мені теж так здалося. Трохи пахне пилом, наче зберігалася десь багато років». «І шви потерті?» – продовжувала Вайолет. «Не знаю, що означає L, але «с» цілком може означати «сара», так звали померло матір графа. Судячи з віку рукавички, це цілком можливо». Уважно глянувши на рукавичку, Бенедикт сказав, «Оскільки я цілком упевнений у тому, що вчора розмовляв не з примарою, як ти вважаєш, кому може належати ця рукавичка?» Уявлення не маю. Думаю, комусь із родини Ганінгворд. «А ти знаєш, де вони мешкають?» «У Пенвудхаусі», – відповіла Вайолет. «Новий граф їх іще не вигнав. Навіть не знаю, чому. Може, злякався, що вони захочуть жити з ним разом, коли він переїде до нового будинку. На мою думку, його немає в місті навіть під час сезону. Принаймні, я його не бачила. А ти бува не знаєш?» Де знаходиться Пенвуд Хаус? не дала домовити йому Вайлет. Звісно, знаю, неподалік, лише за кілька кварталів звідси. Не встигла вона розповісти синові докладніше, де знаходиться Пенвуд Хаус, як він схопився і рушив до дверей. Бенедикте, почекай. гукнула його Вайлет, насміхаючись. Він обернувся. Так, дочок графині звуть Розамунд та Позі, якщо тебе це цікавить. Розамунд та «Позі». Ні те, ні інше ім'я таємничий незнайомці, на його думку, не пасувало. Але хто знає, раптом він помиляється. Можливо, хтось вважає, що його ім'я йому не підходить? Він знову кинувся до дверей, але мати знову зупинила його. «Бенедикте!» – він обернувся. «Так, мамо!» – навмисне невдоволено буркнув він. «Ти ж розповіси мені, що станеться!» «Ну, звичайно, мамо!» – Ти лукавиш, – усміхнулася вона. – Але я прощаю тебе. Так приємно бачити тебе закоханим. – Я зовсім не… – Як скажеш, любий, – махнула рукою мати. Вирішивши, що відповідати не варто, Бенедикт роздратовано закотив очі і, вискочивши з кімнати, помчав до вхідних дверей. Софі! Софі злякано підвела голову. Голос Арамінти звучав ще роздратованішим, ніж зазвичай. Якщо, звичайно, таке можливо. Софі! Чорт забирай! Де цикляте дівчисько? кляте дівчисько тут, пробурмотіла Софі, кладучи срібну ложку, яку старанно чистила. Чистка срібла не входила до її обов'язків, оскільки Софі була особистою покоївкою Арамінти розамунди позі Проте Арамінта, схоже, твердо збиралася загнати її до смерті. «Я тут!» – крикнула вона і, підвівшись, вийшла в холл. Цікаво, чим ця Арамінта розгнівана цього разу, Міледі, покликала вона, озираючись на всі боки. Рамінта вискочила з за рогу, тримаючи в руці якийсь предмет. Це що таке? гаркнула вона, простягаючи цей предмет Софії. Погляд Софі впав на руку Арамінти, і вона ледве стрималася, щоб не ахнути. Рамінта тримала в руці туфлі, які вона Софі запозичила для балу маскараду. «Я, я не розумію, про що ви, пролепетала вона. Ці туфлі були новими. Софі мовчки чекала, що буде далі, поки не зрозуміла, що Арамінта чекає від неї відповіді. І що ж? Ну, подивись сюди, верескнула Арамінта, тицяючи пальцем у підбор. Він подряпаний, бачиш, як це могло статися. Поняття немає, можливо, не маю, Міледі. Можливо, неможливо, а точніше, випалила Арамінта. «Хтось одягав мої туфлі?» «Запевняю, вас їх ніхто не одягав», – відповіла Софі, дивуючись, що її голос звучить спокійно. «Всім відомо, як ви трепетно ставитеся до свого взуття?» Рамінта підозріло примружилася. «Ти що, знущаєшся з мене?» І задоволенням знущалася б з тебе, та не смію», – подумала Софі. «Ну що ви?» – відповіла вона. «Звісно, ні». «Просто я хочу сказати, що ви стежите за своїми туфлями, тому вони так довго носяться». І побачивши, що Арамінта мовчить, додала. «А це у свою чергу означає, що можна набагато рідше купувати взуття». Софій сама вразилася тому, яку нісенітницю несе. Арамінта мала стільки туфель, скільки за все життя не зносила б. «Це ти винна», – прошепіла Арамінта. На думку Арамінти, Софі була завжди і в усьому винна. Але цього разу вона потрапила в ціль, і Софії, ні словом не заперечивши, лише запитала, «Що мені зробити, міледі? Я хочу знати, хто одягав мої туфлі. Може, вони подряпалися в шафі, або ви випадково самі подряпали їх, коли одягали в останні? Я ніколи нічого не роблю випадково», – гаркнула Арамінта. Софі подумки з нею погодилася – Рамінта завжди все робила обдумано. Я можу розпитати служниць, запропонувала Софі. Можливо, хто щось знає. Цій служниці з біговисько критинок, буркнула Рамінта, у них у голові по одній звині. Софі почекала, коли Арамінта скаже тебе я не маю на увазі, але, звичайно, не дочекалася. Я можу як слід їх почистити, нарешті запропонувала вона. Спевнена, із цією подряпиною можна щось зробити. «Підбори обтягнуті шовком», – пирхнула Арамінта. «Якщо ти примудришся їх почистити, не порвавши, то я тебе недооцінювала». «Я могла б акуратно потерти подряпане місце щіткою», – запропонувала Софі. «По три», – наказала Арамінта. «І оскільки вже ти цим займатимешся...» «О, Господи, ну чому Арамінта так любить цей вислів?» З тугою подумала Софі. «Вичисти всі мої туфлі». «Усі?» – ахнула Софі. Колекція взуття Рамінти налічувала щонайменше 80 пар. «Усі? І оскільки вже ти цим займатимешся?» «Ні, тільки не це!» – жахнулася Софі. «Леді Пенвуд?» Арамінта, обірвавши себе на півслові, на превелику радість Софі обернулася. За її спиною стояв дворецький. «До вас, джентльмен, міледі!» Повідомив він, вручаючи Арамінті, білу візитну картку. Арамінта взяла її і, прочитавши ім'я, так і ахнула. «Чай! Печиво! Найкраще столове срібло! Швидше!» – скомандувала вона, повернувшись до дворецького. Той кинувся виконувати наказ. «Чи можу я чимось допомогти?» – спитала Софія, дивлячись на Арамінту з неприхованою цікавістю. Та здивовано закліпала очима, ніби зовсім забула про її присутність. «Ні», – випалила вона, – «зараз не до тебе, негайно вирушай на гору», – і помовчавши, додала, – «що ти взагалі тут робиш?», – Софі вказала рукою на двері їдальні, з яких щойно вийшла. «Ви наказали мені почистити і наказала тобі зайнятися моїми туфлями», – верещала Арамінта. «Добре», – спокійно відповіла Софі. Рамінта поводилася дуже дивно, навіть для себе самоді. Ось тільки негайно! Софія рушила до сходів. «Стривай!» Софія обернулася і злякано запитала. «Так?» Підібавши губи, від чого обличчя її стало страшенно негарним, Рамінта кинула. «Перевір, щоб Розамунди позі були добре зачесані!» «Звичайно! А потім скажеш Розамунд, що я наказала замкнути тебе у стіні шафі!» Софі здивовано дивилася на неї. Невже вона й справді думає, що вона накаже Розамунд себе замкнути? «Ти мене зрозуміла?» Софі хотіла кивнути, та не змогла. Є речі, які надто принизливі. Арамінта підійшла до неї в притул і прошепіла. «Ти мені не відповіла? Ти мене зрозуміла?» Софі ледь помітно кивнула головою. З кожним днем вона знаходила нові-нові підтвердження ненависті Арамінти до себе. Чому ви мене тут тримаєте? Несподівано для себе саму і прошепотіла вона, тому що від тебе є якась користь. Прошепотіла Арамінта у відповідь і, повернувшись, пішла геть. Подивившись її слід, Софія помчала вгору сходами. Зачіски й в врозумонди в позі здалися їй цілком пристойними. Переробляти їх на думку Софії не треба було. Повернувшись до позі, вона зітхнула і попросила: Заприй мене, будь ласка, у стінній шафі. Що зробити? – здивувалася позі. Зачини мене у стінній шафі. Мені було наказано попросити про це Розамунд. Але я не можу змусити себе це зробити. Позі з цікавістю зазирнула в стінну шафу. Чи можу я запитати чому? Щоб я вичистила усі туфлі твоєї матері. Позі зніяковіло кашлянула. Мені дуже шкода. Мені теж, – зітхнула Софі, – мені теж.